Dictat número 6. Estimat Paul. Dos punts. Estimat Paul. Dos punts i apart. Cada dia miro la Bústia. Cada dia Miro la bústia, punt i seguit. No hi ha mai cap carta teva, punt i seguit. No hi ha mai cap carta teva, punt i seguit. Per què no m'escrius? tancà interrogant. Per què no m'escrius? Tancar interrogant. Estàs malalt? Tancar interrogant. Estàs malalt? Tancar interrogant. O ja no et recordes de mi? Tancar interrogant. O ja no, o ja no et recordes de mi. Tancar interrogant. I a part. Avui he tornat a trobar Avui he tornat a trobar La teva àvia a la lleteria. Avui he tornat a trobar la teva àvia, a la lleteria, punt i seguit. No creu que estiguis malalt, punt i seguit. No creu que estiguis malalt, punt i seguit. Ha dit, dos punts. rir cometes. I k i k Tancar admiració. I k tancar admiració. és que és massa gandul. és que és massa gandul. Tancar cometes, i punir a part. És que és massa gandul tancar cometes i punir a part. Si ets massa gandul per escriure'm, si ets massa gandul per escriure'm, com a, envia'm una casset amb la teva veu envia'm una casset amb la teva veu punt i seguit si ets massa gandul per escriure'm coma, envia'm una casset amb la teva veu punt o potser també ets massa gandul per, per parlar o potser també ets massa gandul per parlar, tancar interrogant. I a part. Com és la teva nova escola? Tancar interrogant. Com és la teva nova escola? Tancar interrogant. Els nens són macos? Tancar interrogant. Els nens són macos? Tancar interrogant. Teniu un mestre o una mestra? Tancar interrogant. Teniu un mestre o una mestra? Tancar interrogant. I com és, coma, la teva nova habitació? tancà interrogant. I com és, coma, la teva nova habitació? tancà interrogant. Si no tinc notícies teves ben aviat, Coma? Si no tinc notícies teves ben aviat M'enfadaré molt Si no tinc notícies teves ben aviat M'enfadaré molt Punt i a part La teva vella amiga Susanna la teva vella amiga Susanna. Punt final.